Välkomna till Tolkning pågår. Den här poddavsnittet sänder vi från Örebro. Det är jag Johan Svedberg som är gästpoddare för två avsnitt i påsktiden. Johan Svedberg är församlingsherde i Olavs Petre församling i Örebro. Jag jobbar även med en predikofortbildning i Uppsala på Fjällstetska som heter Kvalificerad fortbildning i predikan. Jag samtalar med Lena-Marie Keber som är kyrkvaktmästare och mina arbetskamrat här i Olavs Petri, mm. Men du är också bibelsamtalsledare, eller hur? Ja, precis. Jag leder en bibelstudiegrupp som till största delen består av människor som har levt väldigt länge i kyrkan och har stor erfarenhet av både livet och bibeln. Och det är jättespännande, mm. verkligen. Mm.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 Till Ja, alltså jag, det, det var en av mina stora frågor också. Eh, varför går de hem? Uppenbarligen bor de ju i eh, Och jag tänker att om det här är Klopas och Maria som det berättas om i Johannes evangeliet. Då var ju Maria där vid korset. Hon var liksom mitt i det som hände. Eh, och de har stannat kvar i Jerusalem under den här tiden när allting bara är kaos för dem. För det måste ju verkligen, jag menar, om de trodde att Jesus var Messias. Den som skulle befria Israel. Och så allting bara rasat. Och så stannar de kvar. Och det kan man ju förstå att de stannar kvar. För då har de ju stöd av de andra. Och så den dagen när någon kommer och säger han är inte kvar i graven. När det blir en förändring. Då går de hem. Alltså jag, jag tycker det är mystiskt. I för sig så går de ju hem sent på dagen. Mm. Eh, så är det ju. Och det här hände på morgonen att de fick veta att, Just att Jesus inte var kvar i graven. Eh, och att änglar har sagt att han lever. Men ja, de... Ja, ja. Alltså jag, jag, tänker att, jag tänker att de här två... Att de här två är... Alltså att de en del av den här Jesusrörelsen. De är lärjungar. De är två stycken som har varit med. Mm. Jag tänkte på två andra detaljer. Sen senare, då i senare texten. När de känner igen Jesus. Mm. Jag, de, de, har de varit med om det förut att han har brutit brödet? Var de med till och med när han bröt brödet mm. sista kvällen? Alltså, ja. Är de är de verkligen så tajta ja. men det står ju också något om att de är sorgsna är det ja. jo, för det var min andra tanke att de det där att Jesus han sätter tillbaka dem i berättelsen det är som att de, de är sorgsna bara för att han är död men det verkar som att de verkar uppgivna på hela ja. messias tanken ja. om, om de någonstans tror att allt det som Israel har hoppats på, ett ljus till uppenbarelseförhedningarna, att det har kommit. Och så blir han dödad. Då är det klart att det handlar inte bara om att man sörjer en vän, vilket ju uppenbarligen är. Alltså, de måste ju ha varit nära eh, Jesus, utan det är hela tanken på att, ett, att, ett, att, två, tidens, alltså att det kommer en ny tidsålder på något sätt, att det tar slut för dem. Ett, två uppgivna som retirerar de går ja. hem igen, alltså ja. verkligen, de in i sitt ja. tidigare liv. Och ändå så måste de, de har ju med sig det här att några kvinnor har sett att graven är tom ja. och att änglarna har sagt att han lever. Men, det, men de vågar ändå inte tro på det, och det kan man ju fatta. Jag ja. menar, har man stått vid korset och sett honom dö och sen... Alltså då, då är det nog, vi tror ibland att vi har svårt att tro att Jesus har uppstått men man kan ju tänka att det inte direkt var lättare om man faktiskt hade sett honom dö så att de vågar inte riktigt ha det hoppet ändå fast de här englarna har sagt det ja, men så tror jag också jag, tänker att jag gillar att tänka på de här personerna som verkliga personer, att mm. de inte är bara dramatiska figurer Nej, Utan precis. de är verkligen ja. de här personerna som är sorgsna och går hem ja. um, Jag tänker på, på ett annat ställe i texten Det finns vissa sådana där uh, uh, Små passager i texten som det är lätt mm. att hoppa över för man vet vad som ska hända men en annan sån där text som jag tänker på det är att de, tänk vad hade hänt om de inte hade bett honom följa med in? Mm. För det står väl att Jesus var på väg? Eller att han... Ja, alltså jag tror att i grundtexten står det nog att han gav sken av eller att han skulle gå. Alltså ja. det, det verkade som att han ville gå vidare helt enkelt. Mm. Äh... Men de Men... ber honom att stanna kvar. Ja. Tänk om de inte, för han var ju fortfarande en främling för dem. Ja. De visste ju inte vem man var. Nej. Tänk om de inte hade gjort det. Nej. Då hade historien fått en helt annan vänning. Ja, verkligen. Och samtidigt. Om man, om man tänker om människor i ganska akut sorg. Mm. Får man ju ändå tänka. Det är tredje dagen. Mm. Eh, och, och de vågar öppna sig för den här mannen. Det kan man ju också tänka i lite speciellt. Mm. För att, jag menar, om, om deras ledare har blivit korsfäst som någon sorts förrädare mot folket och landet och, och överheten, så borde man ju vara lite försiktig kanske med att säga, vi är så sorgsna för att han har blivit dödad. Men det vågar de ändå göra. Och då tror jag att, att det dels hör ihop med den här akuta sorgen. Det, det rinner liksom över när han frågar eh, och i det då, när han, han på något vis går in i eh, och, försöker, och på något vis ändå vänder det som har hänt genom skriftordet. Jag tror man blir vänd med den ganska fort. De har ändå haft någon timme på sig, en och en halv kanske. De tar och går en, en mil. Jag vet inte. Ja, men det, jo, men det gör nog, det nog. Ja. Det är ungefär Det tar. Mm. Uh, och om det då är kväll och börjar bli mörkt och man vet att det är farligt att resa uh, vidare. Och särskilt om de säger, som säger sen, brann inte våra hjärtan. De är ju fortfarande mitt i samtalet. Det är svårt att tänka, alltså vi tänker ofta när man kommer fram så är man färdig. Men här är de nog fortfarande mitt i samtalet. Det är Roligt att du tänkte på det för det har jag också tänkt på han de färdigt innan de var framme i ja. alltså, de kanske gick en stund i tystnad sista biten. Ja, precis, det är klart. För Jesus hade ju en lång berättelse att berätta. Ja. Nej men jag, jag tänker för han är, det här är ju en sån här text när vi jag vet att jag har fått frågan någon gång. Finns det bibeltexter där verkligen sker en dialog? Mm. Och det, det här är ju en sån text mm. där Jesus lyssnar. Mm. Han är en frågan. Han är ju verkligen, när du sa det här, att han möter två sörjande och han ja. agerar ju verkligen på ett klokt sätt. Han Aha. låter dem berätta. Ja. Och sen berättar han. Ja, efter det att han har sagt fattar ni ingenting ja, och ja, inte har koll för det här drygt, redan <laughs> lite ja. dryg ja. Ja. ja Men om vi idealiserar lite ja. så kan man säga att han är en lyssnande person som låter dem komma till tals ja. först mm. ja. För att lyssna in deras situation Ja och det, alltså, det tror jag är ett av skälen till att jag tycker så mycket om den här texten mm. Att Jesus möter dem där de är och också genom att svara på deras problem. Ja, just det. Vi trodde att han var med Sias, men nu har han blivit dödad. Vårt hopp är, är dött. Vi hade fel. Och han mm. säger, är ni säkra på det? Mm. Så det är verkligen inte bara så säga ja, att ni har det jobbigt nu och jag ska vandra med er. Utan att han går verkligen rakt in på deras, det som är grunden till att de faktiskt är sorgsna in på deras problem och säger, men har ni tänkt på det från det här perspektivet? Och så berättar han. Så sätt, mm. Han sätter tillbaka dem i meta -berättelser, Ja, Börjar precis. med precis. Mose. Ja. Den berättelsen som... Det honom. där hade jag velat höra. Ja. Lite av en sjuk faktiskt. Ja. Det är som, jag skulle vilja höra Filippos predikan till den här eti ja. etiopiska hållmannen. Ja, precis. Förskriv dem inte av de publikningarna istället mm. eh, Nej men så tror jag Att Jesus sätter tillbaka De här två i metaberättelsen Om vad är deras Vad står de i För mm. livsberättelser ah. Vad är det de har börjat få nys på Vad är det de tror på ah. Och plus att han lägger ju till sig själv Alltså ah. han inkluderar Även sig själv i denna metaberättelse ah. Som du såg Mm. Ja För det var intressant För det var ju där du sa det, var ju, det är där Det är sorgens kärna Är att ja. de har tappat hoppet ja. Säg, tror vi ja. Att ja, det där går hem igen till ja. Och så försöker han Fylla dem med kraft ja. Igen Och också visa på att det finns Ett helt annat perspektiv just det för där, och där på något vis så för, för de har ju det här den nya tidsåldern skulle komma mm. när allting skulle ställas till rätta och så blev det inte så och så säger han att ja, men från det här perspektivet så kanske det är så att den nya tidsåldern har kommit i alla fall mm. eh, att det faktiskt inte är slut Det är lite, skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet vad är den där härligheten? Mm. Mm. Eh, hur, alltså, att han är Israels befriare, hela världens befriare. Den nya tidsåldern kommer, eller börjar ja. här. Mm. Eh, och så får de på något vis en aning om det när han berättar. Och jag, jag, jag förundras nu när jag läste inför det här så i det, med anledning av det en annan sån där liten liten passage i texten som det är lätt att hoppa över också det är det där att när Jesus då plötsligt har lämnat dem eller som du sa hade gjort sig osynlig för dem ja, precis. så bestämmer de sig för att genast vända tillbaka till Jerusalem trots att det är kväll, antagligen mm. mörkt, fullt med ja. rövare på vägarna så, ja. så, så, så ger de sig tillbaka igen alltså den här resan ja. de går inte till Temus eller de stannar till Temus utan vänder ja. tillbaka och strax är Lukas även ner i slut och så börjar apostlärningen och då, mm. och då vet vi, då har en ung den här Jesusrörelsen fått världens fart ja. så att de vänder ju inte tillbaka alltså Gudsriket de vänder ju egentligen tillbaka till där de redan var Alltså de var redan i en Jesusrörelse Ja, precis Och de Så de vände tillbaka till Jerusalem Och fortsatte där de höll på Ja Apropå det där, vad är det de väntar på ja. vad, vad är det för Guds rike De ja, som precis. tar gestalt ja, ja. Precis De ger sig tillbaka till sina vänner Och så ja. sätter de igång den där Rörelsen som de ja. hade redan haft Påbörjat Ja fortsatt i Jesu verk. Ja, precis. Men sen tycker jag också att det är spännande att det räcker inte att han berättar. Det här är inte heller bara en intellektuell övning. Nej. Utan det handlar... Dels så handlar det verkligen om deras innersta liv. Alltså allt det de har satt sig hopp till. Men det räcker inte med att de, han berättar om det här. Man kunde ju tänka att ja, men, de har väl hört honom undervisa då borde de känna igen honom. Men det är när han... Tar sig friheten att bli värd vid deras bord. Vilket ju också är lite spännande. Det är som att Jesus från och med nu alltid är centrum. Alltid är värd vid varje mm. bord. Han bryter brödet. Han gör den här gemenskapshandlingen. Mm. Eh, och gör det med tacksägelsen eh, över brödet. Alltså en, en sorts lovsång. Eh, och så bröds brytandet där man delar gemenskapshandlingen och det är då de känner igen honom det räcker inte med orden utan det behövs den här handlingen också mm. och det tror jag det, det känner jag, det är så otroligt mänskligt, alltså vi är vi är så mycket kropp vi människor det, det är en av mina Käpphästar Att vi är så mycket kropp Det räcker inte med att man får det i huvudet Utan man mm. behöver det på något vis i kroppen också Och då Känner de igen honom Då öppnas deras ögon det, Och nu håller jag på att göra En tudelning som jag inte ska göra okay. Men det är så mycket liv ja. Men det är också så mycket Så vi vill att kristet liv Ska vara också Ja jag vill inte särskilja. Alltså vi säger det här året labora, mm. bed och arbeta. Vi vill att, eller vi säger att kyrkan framträder i diakonin. Mm. Alltså mm. den är den här, den här kroppen, mm. den här praktiken. Ja. Det är där vi blir kyrka också. Ja. Och det finns ju liturgin också. Ordet Precis. och handlingen är ju ja. jättetydligt. Ja. Och, och där finns det ju också det som inte bara... det som är mer än det begripliga också. Ja, mm. precis. Och någonstans är det ju när han bryter brädet och de känner igen honom. Det är, som att det är då som orden också faller på plats. Ja. Att båda de här delarna behövs för att vi ska kunna inte förstå Gud, men närma oss Gud, tror jag. Mm. Gör det dig någonting att... Jag begriper inte varför de inte känner igen honom. Och vad är det som gör att de plötsligt känner igen honom? Där, trivs du med det eller stör du dig av att det plötsligt att de plötsligt känner igen honom? Vad är det som gör att... Nej, jag stör inte på det. Nej. Eh, jag, det, är så, det är så tror jag att, att det ganska ofta är så att vi inte känner igen Jesus på en gång. Eh, och om man nu tänker på det här att ja, men det är Jesus han har uppstått De, borde ju, de har levt med honom uppenbarligen mm. eh, ett tag mm. De borde känna igen honom Men jag tänker också att det så kan det finnas en poäng med att, att, att Jesus, att Gud har en poäng med att de ska få höra de här orden mm. eh, först För att om de ser honom direkt så blir de så överväldigade så kan de inte höra någonting. Så då fattar de inte i alla fall. Utan de behöver få orden först innan de ser. För då kan orden bli verkliga för dem. Alltså då kan de få betydelse. Men sen tänker jag, jag har alltid tänkt på det här med betekornets slag. Mm. Att den kropp som sås i döden är inte likadan som den som uppstår. Alltså det är ju faktiskt inte ett frö som växer upp. Utan uppståndelse i kroppen. Den kan på något vis röra sig i både jord och himmel. Så den måste på sätt och vis vara annorlunda. Mm. Eh, men, men det är fortfarande Jesus. Och det ser de. När, när det gäller, när det, ja, då, kän, då känns han igen. Mm. Där får vi komma tillbaka ja. till en annan gång. Ja, Vilka kroppar har vi? Ja, Eller precis. vi har kropp? Ja. Mm. Precis. Mm. Jag tror ju på kroppens uppståndelse, men riktigt vad det betyder är jag inte säker. på mm. ja, men är, och Jesus framträdde ju med sin kropp ja, på olika sätt. Och, och väldigt fysiskt också. Ja, jag men det här bryter han ju brödet, och i andra tillfällen så äter han fisk, och det går att ta i hans sår. Och, mm. och så på det sättet så är det ju uppenbarligen en kropp eh, så som vi känner igen ordet mm. kropp också. Men jag tycker om att tänka på Jesus som en anonym person. Jag bläddrar i någon konstbok och konstnärer har gjort det där på olika sätt. Någon mm. konstnär hade, då hade Jesus en hatt neddragen över ansiktet mm. så, så att de inte såg. någon annan, då hade de tvärtom markerat att det var inte dolt ansikt utan det var svårt att känna igen honom mm. sådär. Ja, det, en del av oss nynnar på den där förklädd gud, Gullberg va? Nej, som ja, alltså. musiken. Ja. Ja. Men, men, ja, men det, det, jag tycker om den där tanken att Jesus kan vara en anonym gestalt. Ja. Som, som, det, det är en Kristusbild. En ja. anonym i Kristus också. Mm. Mm. Ja, men, och jag tror verkligen att det ofta är så att vi inte känner igen Jesus fast han går vid vår sida. Eh. Och sen finns det de där tillfällena när det blir uppenbart att det är Jesus mm. eh, och det kan ju vara helt olika saker som gör det mm. eh, men också det här att han blir osynlig eh, mm. för dem att eh, försvann nu deras åsyn som det står i översättningen ja men jag tror att, att det faktiskt betyder att han, eller i grundtexten så har jag fan att ordet är att han blev osynlig ja. för deras ögon. Ja. Och jag tycker att det, det finns en liten tolkningsskillnad där. Försvann nu deras årsyn, då kan man få en känsla av att han drog därifrån. Ja. Men när han inte längre var synlig för dem så kan han fortfarande vara kvar. Även om de inte ser honom. Och uppenbarligen kan han ju vara på fler ställen samtidigt. För han hade ju hunnit träffa Simon också under dagen fast han har gått och pratat med dem på vägen. Mm. Och det är också en sån där sak med uppståndelse i kroppen på något mm. sätt. Mm. Men jag tänkte just det här att de får se en glimt av honom. Det är lite som förklaringsfärget. Det blir en liten stund. Och sen så ser man det inte längre. Men man har kvar. Det finns kvar i en som en, som en vittnesbörd. Som en glimt av härligheten. På och som en kraft, tänker ja, jag. Absolut. Jag vet inte... Det är nog det som har fyllt mig mest kanske i, i den här läsningen. Det här att de, att de går tillbaka. Det är där vad som händer sen. Mm. Det har nog fyllt mig mest det där. Att han lämnar dem. Eh, han blir osynlig för dem. Men han har... Han har gett dem tillbaka en kraft, han har gett dem tillbaka en rörelse ja. som de går tillbaka till. Alltså det, den här uppståndelse, uppståndelsen har gett dem kraft eller han, han mm. har satt tillbaka dem i berättelsen. Man kan ja. beskriva det på olika ja. sätt. Um, men Jesus är en aktör, det, han, han är aktiv i det där. Mm. Det, det är i mötet med honom som det där händer. Samtidigt som de har det i sig. Um, mm. Jag hade någon... Ja, nu har jag lyckats bläddra bort det där, um, Men, men de, alltså det är verkligen... Det är väl det som många av oss i, gör i, i mötet med människor i en församling. Vi försöker få människor att hitta tillbaka till sin egen styrka. Ja. Och det är mycket av det som händer i den här texten också. Mm. Um, Ja, vi möter alla möjliga figurer som, som får en uppgift eller som blir indragna i ett förändrat skeende eller något sånt där som gör att gå ut och ja. gör det här. Gå ut ja. och sprida evangeliet. Gör det här. Hämta ja. kraften. Och det gör de ju inte bara för att de är tillsagda utan för att de tror på det. Ja, ja mm. men precis. Och därför att det verkligen har gjort den där skillnaden i livet. I deras liv. Ja, ja precis. Ja. Och då... De kan liksom inte sitta kvar hemma då och bara njuta av det själva. Att ja men vårt hopp var inte slut. Den nya tidsåldern har nog kommit för han lever ändå. Utan de måste trots att det är förmodligen då mörkt och farligt till, tillbaka till sina bröder och systrar i Jerusalem och berätta. Jag tycker det här är roligt du och jag gör just nu. Vi läser texten. Både framlänges och baklänges. Ja, vi försöker ja. läsa texten och se de där små grejerna i texten. För att det är lätt att läsa en text om man vet redan vad som ska hända så missar man de där små detaljerna. Mm. Nu när vi har läst texten noga så, så, så, så rör ja. vi oss framåt i berättelsen. Men samtidigt så försöker vi läsa baklänges ja. och var det som, var, varför leder det ena till det andra. Ja. Ja, det är ju det som är poängen med att läsa texter så här som vi ja, gör. Ja, mm. precis. Ja, eh, Jesus en främling, Jesus en anonym, Jesus en som ger kraft. Det här är Jesus, det är mm. Jesus finns väldigt tydligt i texten. Men det är lärjungarna som på ett sätt är huvudpersonen i alla fall i den här M.U.s berättelsen kan jag ibland tänka. För det är de vi följer känner om. När de går tillbaka och fortsätter mm. sitt värv. Mm. Mm. Ehm, tack så mycket Lena-Marie för det här samtalet. Ja, tack själv. När, ehm, när det här sänds så är det mitt i passionstiden. Mm. En vecka innan annan påsk påsk. Då ehm, gissar jag att den som lyssnar på det är mitt i passionstiden- det är en mängd gudstjänster. Kyrkan lever verkligen i pensionsveckan och de här dagarna. Jag hoppas att ni som lyssnar hittar ett, ett sammanhang när ni får fira gudtjänst. Lyssna på predikningar och var med om den här brödsbrytelsen också. Ja. Så tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni får fina dagar och guds välsignelse. Tack och hej. Tack och hej.